گران مخترماردین کو دمولانا لیا کتریس دا دوره تفسیر قرآن په مدرسه دار القرآن کې خان کی پسندو درچین کی شویره دادی دمیلای دو پتیسا تای اشاہ دی توید سنت کیسر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر پیس عبد الرحمان پلازان از دی مین جنگیر اور صوابی پوکایدر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو دریم خلاصره دی صورت هغه سده خووال دابینا صورت مخکې عربت او تعلق په سوی تهforeach سره ده عربت او تعلق پیاšo طریقو باندې دې مخکې صورتي مقاصد عاليه یانه توجیه رسالت صداقت القرآن ایمان بالآخرت دایره کې سورۃ الفاتحه کې خواريته اجمالاً نپذی صورت کے داغیت تفصیل ذکر کئی درسلور یعنی مقاصد ہو تفصیلی ذکر کن دی صورت کی ذکر دا صورتی دی صورت پسی یوزی روڑو دویم مغتی صورت پاول کی ذکر شو الحمدللہ امید صفاتو دخرای توبو یو اللہ لردی صفات دکمال دولوحیت اللہ لذی لپدی شرط چوئی چه حمد حمد وئی دا اللہ صفتن نا غره سره پارا چې شکر د خدای تعالی ته یو نعمت را کړلې نا غسه دې ذالکل کتاب لاره بسی دا کتاب دی چې حشت دی په قان نعدد کی انکه د اسرتي دې یو سیو دې ورو غمنا خسرت کې وي دریم رب العالمین چې پالن کوي د مخلوقات دی پالن کوي د مخلوقات دی نو دی صورت وي مخکې چې پالن کوي د مخلوقات دی نه تاسو به څه کوي او راځي چې کار کړه نه ردی صورت یې وښتمه وکړي یا ایها الناس اعبدوا ربكم اے خلکو بندګیو کې درخل پادور ربكم عبادتو کې بندګیو کې درخل انت رب العالمین انت وی رب ربكم کې د مخلوقات دې نو مخلوقات کې به تر اول اگر انسانون ذکر وی اعبدو ربکم تاس دا آئی اللہ بندگی وی باتو که چه تاس پالونکه ذکر دا صورتی صورت پس یو زیرور سالورم ماختی صورت کی ہوئی الرحمن الرحمن الرحیم اللہ میں بان خاص में ہروبان دیے د صورتت کے نمونने د ررحمانیت ذکر کول میں بان دی سنگ د نمونने د ررحمانے ذکر کوےے مونه الہ ذکر کول تا में داےک دی دا نے م में کل دی بश ن متے ننمونې د رحمانیت د سورته بیانوله سورته البقره کې زکه دا سورته د سورط پتیو دروړ دارنګه تنظیمه ماخې سورته وي مالک یوم الدین واغداد راځي د بدلې دې اختیارمن درزه د قیامت دې د دې صورت کې تخويف ورکاو د دې ضرورت کې تخويف او یاره ورکولہ چې ودانې ورځې نه ځان بچی د الله اعظم نه وېريږی قیامت درسه دې د ورځې نه ځان د بچاو اسباب هغه تیار کړه اتسال وختمایت کې وی د سوره البقره اوتکو یا مل لا تجزي ان لا سين شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عزل ولا هم ينصرون مخه اختیار منا د قامت الاده دي دي یو شیبه که ناراضی نفس ناراضی مال ناراضی شفاعت ناراضی پیسه رشت نشه هسته لذا صورت دي صورت پتیو داره پا گم مخی صورت کیووی ایا کنا بودو خاستا عبادت پکو من ایا کنا بودو عبادت پکو ندا بلچا ستا بندگی عبادت پکو ندا عبادت ہو قسمو یو بدنیو او بالمالیو نہ بدن او په جہاد او مال کې مالو نو دې صورت ته دواله زمين ذکر کول ال جہاد په سبيل الله تعالی ال انفاق فی سبيل الله تعالی نہ لا بدن اعمال الله زموږ ستاده بدار دی یا کنا عبده خاصه عبادت پکو بدنی او مالی الله تعالی به نظر که دا سورتی دی سورت پس یو زیرو وم محقیو فرمائل وَإِلَّا كَنَا سْتَعِينَ آخَاسْتَانِ امداد دا غوالومن نو دا بلچانا وَإِلَّا كَنَا سْتَعِينَ آخَاسْتَانَ امداد نو پا دی سورت کی تریقی دا سال من تخول ان نمونه پیش کولا چې سوال د الله نه یو طریقه را نه هغه طریقا دا غي نمونه دې صورت کې موږ تا کول السلام پیغمبر دی د الله بندگی او عبادت کړي او د الله نه سوال نه دا صورت البقرآ لمبیسی پارا آیت یوسل اتوشتم کیوئی ایک سو تاویس او ایک سو انتیس دارنگی ایک سو ستاویس ہم دے وَإِذِي عَرْفَيَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ تقبل منا انك انت السميع العليم لا يوسع لشو اللازم ان صال قبولك اذا مهنت قبولك دريم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه اتل دريم مناسكنا واغفر انك انت التواب الرحيم الا من تعتريه كد عبادته ورسلهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم جسال بدعانہ کې سنبکې نمونیو خلا او طیقره ابراهيم السلام و و یاک نستعين او امداد د عالم او سوال بکوم بارنګي اندسره تل وقره کې الا مون توې جهانات سوال کاوي نسنګ بکوي کا نو دیسو تل نم باقارا نمبی سیفارا کی پیندس آلو اختم ایت کی وی وستعینو بالصبره والسلا وستعینو بالصبره والسلا امداد غای زمانا پسبر و پمانز سرا نکا مخیوی کنا و ایا کنستعین او امداد بغالمون ندنتو چې مدا دغړې په صبر غواړي واسپاین او د صبر او وسالات امداد او دالانه په صبر او طمنځ سره نژکدا سورته د سورته یو ځای راوړ دالینیتمو مخې سرته وي هدین سرات الو مستقیم لری مندا پلار نه غو الله استقامت ا د نې غلار راکي د غلار سره نې غلار ا سره هغه قران دی د ردي صورت اول کې وې ذالک الکتاب لارې بسی ذالک الکتاب لارې بسی دا داسې کتاب دی چې هیڅ شب نشته ده په حقانيت الله پر استقامت او مضبوطی اره کی دار انګه دایم سپاره اغلار د استقامت اغه منتخی اغه شری قران کریم دی دا الله کتاب دی شهر رمضان الذی انزل فیه القران شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدى للناس و من الهدى والفرقان یو سلپن ذاتی آیت شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن و قرآن دان غلار دا داد زریا سبب و دا استقامت ده احدنا السرات مضبط لری منگا پلار نگ باندی اونہم سرات اللذین انام تالیهم پلار دا کسانو چتا احسان کردے پاغی باندی اللہ داغی پلار باندی استقامت راکی ندار سوک دی ندار سرات چیوئی اللذین یؤمنون آ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دا اوصاف د مؤمنانو د منعمون عليهم د سورته بیانول نه زکه د سورته د سورته سیاذار نوکه منعمون عليهم اجمالا ذکر کړو نه په دې سورته تفصيلي دغه ذکر دا من عامن علیهم خلف سو بین الله وی دا خلق دوی او دنیوی او اخروی حکم آغی بیانو نزدک دا سورت دی سورت پسیو زیراوڑو لسم ماکی سورت کیووی غیر المغزوب علیهم نا پلار با کسانو چغزم شہر پاقی بانده مغظبا عليهم بالا غي بيانول په دې صورت کې دا غي اساس زم ما غي بيانول اوباه حکم دنیوي او حکم اخروی د دې حکم او اساس اساس ذکر دوا ا له کوم د دنیا ابل د اخرت ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بدري او تذكر قول اغلا داري هو پرهوی دنیاوی الله علم خرپزواله يا ولا سما مخ کی شرط کی اخر ہوئی والذالین اونو لار دوگو اللہ دا کومرهانو الله دے حیرانو پریشان خلقو دلار نه منغو ساتي د پدې سرت ديغې دارلس اوصاف او حکم دنیوي او حکم اخروی وا من الناس من یقول آمنا بالله بذئنا دا, دا غدری مډلې چاغد منافقین دار زکری اک اوصاف دیارلس بیانول او حب مه دنیوی او حب مه اخروی د یویو طریقو سرا مخکې صورت سرا عربت او تعلق ده دایول سره بتنه جز دکې نه دی ولا سمې ځوان مش یول سمې جان بدن نه جوړ شي اوین دا وقران ناموسایل ذکر او بیانول علما ده قران ده سنت زیک او ته یو له سمزوان وي تبن سچان نو دی ردول له اخره نو بیا خو دو له سمزوان ته ویل پکار دی وی دی یو له سمزوان ده نو یو له سوقالو کر دو له سو دی ردول سیادی دا له سمزوان ده نه پدی ما دا مخ سر او تعلق امتیازات ده صورت چه دا صورت دا موقعی صورتنا ممتاز پا کام و اول دی صورت اول که پینزا او دا موامنانو او بیا پا حکم دنیوی او حکم اخروی سره دا موقعی صورتنا دا صورتا ممتاز دا امتیاز یعنی فرق توی تو جدوالی توی دا صورت جدار پدیم مضمون د مفت کی صورت نه چې پینځه صفاتونه یعنی اعصار د مؤمنانو حکم دنیوی سره حکم اخروی سره دیم داسره ممتاز ده په ځېکار د امثاله سره دې صورت کې امثاله اریځ کوي کولی چې مخ کی نشته دویم مسلری د دو جوړالو او درې مداله منعوم عليهم دغه حالت معلومو دي دا غویم مثالونه ذکر کوم مې په دا مثالونه سره دا صورت ممتاز ده د مخ کی صورت نه درې دا صورت ممتاز ده په دا ورو سره ټولورو دا صورت ممتاز ده پسلو رو دعوو دو توحید سارا چی دا مخی صورت کی نشتی نزک دا صورت دی پس یو دا دی صورت نا ممتاز دی دا رنگی ممتاز در مخی صورت نه پسلو رو طریقو سارا مزمون رسالت بالور واره مضمون رساله ته د صورت کې ذکر کړي چې د مخت صورت کې نشته نو زه کومه صورت ممتاز ده د مخت صورت دا دغه مدار صورت ممتاز ده پرځه کله د سلور زینو د جهاد چې سنور غو پرېب ال دی د دې صورت کې مخه صورت کې دانش تا نزک دا صورت ممتاز ده دا مخگ سورت نا دا مخگ صورت دے صورت که صلیر زائی ترغیب الى الانفاق صِلیر زائی ترغیب الى الانفاق ده چی دا مخگ سورت که نشت دے نزک دا صورت ممتاز ده دا مخگ سورت نا دارنگه مخ که صورت نه دا صورت ممتاز ده پا نعمه اربعو سر سلور نعمتونه دی صورت کی ذکر کیگی چه دا مخ که صورت کی نشتی نه دا صورت ممتاز ده د مخ که صورت نه اتم دا صورت ممتاز ده دا مخه شرط نه دا په خطابات او ستو سره په خطابات دی د یوهو سره او دا مخه شرط کې نشته نو دا سورث ممتاز دی د مخه شرط نه بار نیله سمو دا سورث ممتاز دی دا مخ که صورتنا پا نعمتونو بن اسرائیل بنده او پا دو نقمتین دو عذابون پاقیه و اطا نعمتونو دا مخ که صورت که نشته نزه دا صورت ممتاز ده د مخ که صورتنا یا ولسما دا صورت ممتاز ده تصاویر د له یهودو موجوده سره تصاویر د له یهودو موجوده سره داس رتم ممتاز دی د مخ صورت نه بلسم داس رتم ممتاز دی د مخ کی صورت نه په اعلان د مباهله سره اعلان د مباهله مخ کی صورت کې نش تر دیتشت ده د یهود سره نزدې دا صورت ممتاز دی د مخ کی صورت نه بیا له سندا صورت ته ته د زه د بقره سره چې واقعا د زه د بقره مخ کی صورت کې نشته دا صورت ممتاز دی نماخ کې شراتنه ساره سمو دا شرات ممتاز دی په نوې شو په هاتو د رسالت چې پیغمبرونه به نوې شو په هغېود او هغه کلو ټول په یو ځای مخ کې شرات نهشته دی چې دا شرات ممتاز دی د مخ کی صورت میں دا رنگی سارلسم دا سرت ممتاز دے پراقید بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندی آغازے کی دا اللہ عذاب راغلو ومرک راغلو دا مخ کی صورت کی نشتر او دا صورت ممتاز ده تا تحویل قبله سرا چه دا مخت صورت کنیشتی تا تحویل قبله سرا دا صورت دا مخت صورت نه ممتاز ده شپالا سم دا صورت ممتاز ده تصفا دا مروا دا ذکر سرا سی صفا دا مرواز ذکر مخ کی صورت کی نشتے اور دا صورت ممتاز دے پلس صفات باندی د مومنان و چاریتوی تغذیب الاخلاق دا مخ کی صورت کی نشتے اور دا صورت ممتاز دے پسلو و قوانینو د سیاست مدنی دموږ د ساتنې اصلي قوانین د مخ کی صورت کې نشته د صورت دې ښتا دا صورت ممتاز دی د مخ کی صورت نه او دا صورت ممتاز دی د مخ کی صورت نه په ځوتر به حاجت سره کدا موقع سرات کی نشتا او دا سرات من تازده فنظور دا تلاق سر تا کدا موقع سرات کی, کی نشت ده او دا سرات من تازده پراکر تالود سر کرا موقع سرات کی دا نشتا او دا سرات من تازده پاکرال سره دا وخت کی صورت کې نشته امه ته لکوري سي پر دې ممتاز دي د مخ کی صورت نه سر دا شرط ممتاز دي په مثال د انفاق فی سبیل الله تعالی د سلور دعا د اخلاص او دا, دا, دا, دا ریا د مخ کی صورت کې نشته او دا صورت ممتاز ده حفاظت د لندین سره دا سورث ممتاز ده په حفاظت د لندین سره چې دا مخک صورت کې نشته دا امتیازات د صورت بیان شو د صورت نزول د سورث مخه سره عربت او تعلق او بیاد سورت دعوه ذکر شو چی ردی سورتا دعوه چی کم دینا اغسر او بیاد ردی سورتا خلاصا ناغذ کرکو امتیاز سورت چی کم دینا اغبیان شو او تقریبا گوندی زیاد تی لیکن دا له غونددا کافی شافيري خلاصه او سورته لنډا مختصر دا شرط سلو ره سي دي سلو دا سورته د منقسمه کړه دي سلو ره سي او تا حمزه هي سورته منقسمتم دا سره او سوته تقسیم کولای دی دا صورت اره د لنډه آیت نواخله دا الف لام می ذلکل کتاب د شروع شي نو دا ترونه وی آیت pore دا یسه چکم نه بوزي اپدې هڅه کې بیا سالر بابنری سالر بابونا د دې صورت کې دي بیا د مېسان داکې نوینه شروع شي قلمان کان ادو ول جبريل داکې نو بل او په دې کې نو شبहात پریسالت نه شبهات او داغين نمبروار وار جوابات كلمه كان عدو وال جبريل فانه نزل على قلبك باذن الله دي دينا جو مېسا ا په شبهات پرې سالت هغه بیان نه ا دې کېم بابونه ری دایسا کريو سل او او یا pore da bozi 177 ayat pore da agzna dre me sada quran kareem shuru shi la sal ber antwallu ujuakum qibala al mashriqi wal maghribi walakin al birra man amana billahi wal yawmil درے میں ایسا دا صورت الباقرے اوپا دیکن بیا بابو نے ذکر کی گی دا ایسا درے میں سپارے تا وڑی تل کر رسول فضلن عبادم علی عباد درے میں سپارے پوڑے اوہی تہرسی کی دو سو ترے آیت پوڑے بیاد دو سو چرون آیتنا سلالم ایسا خرید صورت البقره یا ایرہا دتي اجا پنځه صفاتونه د ما معنیانو اود هغ مینه یه هدنې دنیوي عادل هدنې ذکر کی بیا درې ما کرتے ان الذين كفروا سواء علیهم بده جانا دغه مضمون چې او اځه کې د کفارو هغه دغه د لوکې د دو د لو بیا په اځه کې د لون باندې مدار او اساس ذکر او هو په او هو اخروی هغه بیانې بیا ورپسې ده بل داله ده دوئمه داغه دره اونا یا کمانو عمر علی محالت خمالو مخرده دوانو مالو میره ده بل داله بیا فدیار لسو آیتونه که داغی بیان که او داغی او ساب بیانوی حکم دنیاوی بی. او اخروی او یو داغی ا صفات اعجاز تر گئی ا علماء آدم الا ایمان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ایمان پکې نشتره په درووی دیم ودې دی دې درووی ا دروجن دی دریم شعور پکی نشتا دی دوی میوی چه وما یخداون درموی وما یشعورون و شعور پکیشتا دینا سلورموی مرز پکی دی بیماری پکی دا فی قلوبه مرزون زونو کی بیماری دا او پینزمو دروجن دی بیما کانو یک زیبون فسواب دا دروجن شپگم اصلا تا یعنی فساد تا اصلا وی تی فساد ویدان مونگی اصلا کو او رم فسادیان دی علا انہم هم المفسدون خبردار دی فسادیان دی او اتم اتم دا دی چی دیو قلوتا نا پویا وی چاہتا ہی صحاب خلق پوی خلق دی وغیت او خلاوتا نا پوی اوی او نهم اللہی دی اخفلان نا پوی دی هم السفہاو ولیکن لا یالمون وفا اخفلان سفہا نا پوی دی او پوی گنا لسما آدم العلمی و علمتا نشت دی پوی ندی نا پوی دی او زان ملگر تیا دا شیطان کئی چا ملگر دي ملگر دا شیطان دی وَإِذَا خَلَوْا الْعَاشِيَاتْ وِيْنِهِمْ قَالُوْا إِنَّا مَاكُمْ أَلَّيْكَ لَاچِ شِيْطَانَانُ تَلَيْشِنَغِيْتَوْا إِسْتَاسَ مَلْگَرِيُو دولسم الْاستِحْزَا بِالْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَانَ فُولَتُوْا کی کئی او دول اللہو یستازعو بہم اللہ بول سزادتو کبر کی او دیار لسم تغیان و تغیانی پکیرا و یمددہاں فی تغیانهم یا مہون و سرکشدی او دزرول اندری سار لسم اشتراع الزلالتی اشتراع الزلالت و گمرہی اغورا او ور پسیب پین لسم دا غی صفت اغی ذکر کهو دنیاوی او اخروی دا پین ظلس او صاف دا غی ذکر کهی دا لکمی ڈالی اندا چاگا منافقین ورتوی منافقین آ منافقم دکا چن دا خواده انرا دیخواری بیا ورپا ذکر کهی دوا مسلاح دو مثالون ذکر کی د فریق اول پا دا دو نلو او د فریق ثانی او بیا داغین روز تو داور توحید شروع کی یا اوہن ناسو بدو ربکم داور توحید اغا شروع کی او پاقیبان پینزو دلیل اغا ذکر کی او بیا ذکر کی بشارت بشارت چه بیان کی نا اعتراض او صداقت د قران باندې وارد وا دغه جواب چه کم نه وبکای صداقت د قران باندې هغه چه وارد وا دغه جواب هغه وبکای او ور بیا تخوث منکرین تور سرورم بابا د دین بنه سه بشارت مؤمنانو ته اور پسی دا بشارت نروس تو بیاغ سلور نیمتونم زکر کئی چاہی تاوی نیام سلور نیمتونم یا نیمت تاسو نشوی ماشتکلے آتشتا میت کی وی کی فتت فرون باللہ و کنتم امواتا فا احیاکم تاسو نشوی نماشتکلے انکار ولې زماده یووالې نه کوي تاسو کو نیشوي نه بیا اودا دمر پسې چا پیدا کولی ستاسو د نه په دپارو پیدا کولی جران لنف یقوم ما فل ارض تاسو له سيدو ته ما چې زونه پیدا کړلې یم څه مې یووالې نه منه ای هغه ته اشاره ورپسې هیت کې هو الله دې خلقلکم ما فل ارض جميعا الله ستر پارا غشری په دا کړی چې پزما کې ریسټور شتا شرف دیری یا دا ټول د عالم تر افن او غنې او درې نعمت هغه تعظیم شتا د پلار په خلافت سره تاسو پلار ته ما شرافت و عزت دی او عزت ورکړل خلافت د ځمکه میوته او صلی و اسجدت الملائکه ارشدن وعلیکو ادم علیہ السلام تا استاد نکوه اغله ميزات ورکلو بیا زمایوال تاسو نه منئ بیا ورپسې دیا بنی اسرائیل دارین بل باب شروع شي بلې سچو روشي ارده تاریخه تادخا تا بعد لخطاب عام مخک خطاب عام بیان شو نخطاب خاصی و خاص قوم تے خطاب کو ناغب فلفظ یا بني اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انا امتو علیکم سلوی اختم ایر او فدیکی ذکر کولو یاولس حکمونہ اغای ذکر کول فدیکی تذکره کولا دو یاولس او د 390 چې دا پینځه کارونه باندې کوي دین بزان نه کوي او دا ټول اس کارونه دا بتا ستاوي لیکن هغه بني اسرائيلو کار اره نوாஹه باندې عمل وکاو او امر چې کومه غی تر کول اره پرې خول نوாஹه چې کومه هغه سو هغه دې ته سوي لسیو یا هغه داو چې تاسو به دا الله دین باندې دنیا نغوره کاوي ولا تشترو به آیاتې ثمنن قلیلہ ومغره کاوي په دین باندې دنیا لگا ناشمه کوي اځین کټ معنی حقو دا مکوې حقا ما پټوي درې م تر کې اعمالو عمل بن ارائ ذي كركول ولا تلبس الحق قبل الباطل وتكمل حق وانتم تعلمون ادرين اري ذي كركول وارضي اياتتي صلو وسلو ختم كي اتامرون الناس بالبر و تنسون الفسقكم ان اتاسكم كاي خلقوا تاب يركل دي با نواهي او بیادی تا داویلی شو چه تاثر دیکھ کارون نمانشه دا دین ازان بچکی بچ سنگ با بچکی اسباب دا بچو سو وستعینو بصبر و صلاة صبر دے یا منز دے ایمان بالآخرت دے یا صبر دے منز ادریم اللذین یزنون انہم ملاقو ربیم و انهم الیه دا درې اسباب د بچو د درغ نکار شي ځنونه درې نه ځن به کوې درې نکار عملونو په کڼ درې اسباب او بیا سلامون باپ کې چې وایس نه جناکم ما تاسو لن نجات درکو بچو مې د دشمن نه دل ل دی تاسو به او دا بابو دا بیاتر و نوی آیت پوری تر آخیر پوری جکم نن دا بوزی پا دی که اتا نعمتونا پا یهود بانده او دو عذابونا بلکه شپگو خطاب سیبتا دیتووی شپا خطابات دیو دیو دی یهود سارا او دوی پا آلو خطاب که زن نزن لما سالرا دا آخري خطاب ځان ل خاتمه کله په بشارتو کله په تخویف سره د آخري خاتمه سره د دوه دو خطاباتو چې خطاب را بیا دو خطاب خامس دی له دغه مضمون یو شاندې له دغه خاتمه میاو راولې دا په دغه ترتیب سره نور دا آخري خطاب ځان ځان را نلومبانی خطاب و ایز نجیناکم من آل کران اغازی کرکی او پدی که با دری آتن ایمتونا بنی اسرائیل باند اللہ یادی او دو عذابون دادا عذابون اللہ وی ما پدی باندی لیگلو انشاءاللہ نمبروار اغبار ازی بیادی با سورم باب که واقاعده د بقره اجازه کړی اهیلاده یهودو ال هیل فی دین الله او صلیر داله په موجوده یهودو کې صلیر داله په موجوده یهودو او محسسین دلوا جہنم دا غاری اخرانه دا لاله کاری موږ به جهنم نه بچیو بلکې دا غاریه وقیدوا دیسواروا دی یهودوا و موږ به جنت ته ځو موږ به جهنم نه بچیو دا دله داري ذکر کولې او بیا وادي د بنیشیل او اریت ترغیب ورکو او نقض نقض عهد تعریض مشرانو اګدل اګیزه وکړو کولې سلام دغه موجوده یو دوکوي او دا را اګه اخزنا لا تصفقون دماکم دا داغه مخنډ ل ذکرته چا داغه نه مواده اغسشه وی لیکن اغي اغوادي اغه ماده کوله دا ښه خطابات توبني ایت کوي دا بوجي او كل من کان عدو لجبريل داغه نه بل ایسا آ ده سوره البقره د ماغه شروع کی په دې کې نه شوبات پر سالت ایا یو یو جواب چې کم نه هغه کوي ځکه هغه ډېر معترضین او اعتراضات په کول او قسمه قسم نقطې هغه لټوله نو پیغمبر باندې کال یو اعتراض او کل بل اعتراض نو اعتراضات و نو شبهات پر اصالت بانده دا داغی وو اول شبه و اعتراض پر جبریل امین چه منگه نمانو تا تواه روڑی داغی جوابون پینز کول دو ام و اعتراض پر دی وو چه سلیمان علی السلام پیغمبر نو جادوگرو تا و تا پیغمبر وی منزکتا نمانو جواب شوه وما کفر سلیمان سلیمان علی اسلام کفر نو کرد دیم شبا تمام شرک نمانا کئی چی شرک مکاوی اخ پل اغی تمایلی حاروت و معروت را غلی فرشتی غیر الله یعنی صور خودلو فصور کبالان دا غیر الله دا ندا شرک نو دی جواب وما ما انزل على الملكين نوو سله کنه چې جادو په داو دوو فرشتو هغه تکل جادو ور کوي شي او دغه جواب پینځه یو صلی الله علیه و علیه کې داغه اعتراض او چلا فجر عین نه مونږه داغی جواب تک دا غي جواب ته دا تاسو دا وایي مطلب غلط تاسو غلط معنا کوي او پیغمبر ته نسبت غلط کوي او غي جواب بیا و شو او الله یختص برحمته من یشا والله ذو الفضل العظیم پینځم اعتراض پر اسالت پنسخ باندې وکړه خبرو کې چه دامنه ای نسو وقت بعد اوه ایرادا پریز ای نمانستاپا پتن پوئیگو داغی جواب ایک سوچیں ایت علم تالم ان اللہ علا کل شاین قدیر آتنے فواب شکا اللہ فا طاقت لرن و تا تا بیا پینش شبداه اعتراض دغین ارق بدی باندو ا چویارا ا لمکم مقید ساتو تو دت شریکوی جواب راغ چ تاسوم داقد ساته چې الله سره نیبانشته دی نه نه نشتره احساسه سو لایت وقالت اتخذ الله ولدا او ولدی ني ولدا الله مخلوق شان دا ولدا په دغه 15 جوابات أغبته اول پکې سبحانه هو دا لا ذا شریکانونه پاک دی او بیا سلامور پکې کوي او ما دغه او شبہ پرې شالت باندې یاره ټیګا او کوم سره مقام خبرو شنو دا ډېر خینو الګ به منګمالو نو دغه جواب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قال الذين من قبلهم قال الذين من قبلهم مثل قولهم دا کشی زلی و کسانو چمخردینو و شان او اتما اټمه اعتراض او شوبا عقبدی بنده و چې یاره دا صفه مروا یا تاهیل لقبلې چې تر اوسه ر بیت المقدس تموسکه اوس خانه تابع ته وړېدلې نو موږ ستابه په جواب د دوی می سيپاره لومبني ايت سيقول الصفاء من الناس ما ولهم زرده چوبه ای ناپو یاد خلکو نا چه سشوالو د دقبله اخپلی نا تا چوبه دی پاگی سشوالو لدی قبله نا چه دی آغی تا مخی منس کو نا دا اعتراضو او قرآن داگی جوابه کو نا همه شبه او اعتراض داگی پا رسالت صفا مروه بانده و منگ اخپلا آج کمده نمانکه چمده او تاسو ګرځي را ګرځي دې دې را کوته خې جرا خې جې دا من کولو کدا تاسو دا حبي دي نه ده نه دا ری جواب ان صفا والمروه من شعائر الله 158 ایت 158 ایت کې نه مشوبا اقیرنه ایت ان صفا والمروه من شعائر الله دا صفا دیره و مروا دا دن خدا اللہ ندی اللہ مخرک لی دی اللہ حکم کر دی یہ کسو ہے دا دوئی سی دا صورت البقری او بیانور ترغیب دا اللہ عبادت تا دلیل اغز کرکی دریم ایسا دا ایک سو ستتر آیتنا ایک لِسَالِبِرَ انْتَ وَاللُّوُجُ حَكُمْ قَيْبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دَدِي قَلاَصَا دَدِي درې مې میسی نپدې کې ذکر کوي لَس اوصاب د مؤمنانو چې دې دوي تخزیب الاخلاق تخزیب الاخلاق چې دغه بينځو تعلق د مؤمن د قلب سره دی دا قیدې سره ده هغه پنځه تعلق عقد او اعمال دا ذکر کوي پدې اولنو آیتونو لس اوصاف یعنی تهذیب الاخلاق لس اوصاف دا مؤمنانو یعنی د مجاهد دا, دا بیانوي دوه مضمونونه سلور قوانين د فار د سیاست مدني د فار د ملک د سمېدو ملک به څنګه سمېږي په دې به سمېږي به هيڅ یاته شي نه مال عدالت او انصاف یاته شي نه خلک به ډېر شي نه په دې نه سمېږي افرازه زر کې کم نه هغه د هغه زیات شي نه په دغه نه سمېږي پا سمه سمیگی پا دے سلور قوانینو بانده قانون اگه که دے چه القصاص و قصاص او بدلری ظالم نواغ استش او آرز کرکی پا ایک سو اتت رید کی یا ایوها الازین آمنو کتبا علیکم القصاص فی القتلا اے مومنانو لازم شعر پتاسوبان قصاص پا د دا وجلی شوی کی پا قتل کی قتل شو بدلواخلی بس سوچتینا ملک بپا کی دا لنبانی دویم, دویم قانون ذکر کی دا ملک دا سمیدو پارا. چا پارا چاہ تقسیم دا اموالو دے په قانون شرعی سرا تقسیم الاموال پا قانون شرعی سره او اغیت اشاره که پیوسن اتی آیت کی کتب آلیکم اذا حضر احدا کم الموت لازم دی پتاس باننی کل چازر شی او تا پتاسو کی مر کچر پریز مال دیل نو وسیت دا پار د ارپلا و دا پادخ پلوانو پخی طریقی تقسیم اموال شریعی میلاز ذکر کی او نور پی قیاس پر او چکر د مال تقسیم پسیح طریقی باننی ملک با امن و آمان دا داو تقسیم د دا مال څه یې نشته نو بس اجم جگړیدیو امر تعالی او تعالی تقسیم د اموال چې څه یې نور بس تقسیم چې یې دریم قانونا هغه ذکر کړی او سره آیت کوي یا ایوه اللذین امنو کوتبالک مسيام ایمومنانو فرایشدې پتاه باندې روزې دا روزا قانون دی حکمت سری پا که اغا داده چه خواهش پرستی اغا نوی چه خواهش پرستی نوی نو ملک بسموی امن آمان بی دالا دا حکم پابندی نو پاگه بند روجه اغا پیش کلا آل کسان چه روجه که انسان پرست که دک کسی در روجه خونده بجون تیری پر دک نور ایامو که من پرست که در قانون سلرم قانون ملک بار اشوت نوی ا چې کله ملک راشد ختم شي نو بیا وګور ملک کم دننه سيوي خان دا ځرته په اتاه تي آیت کې یو سل اتاه تي آیت کې ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتلوا بعائل الحكام مخره مال نه دیو بل په خپل منس کې په ناجویس طریقې سره مال دغه مال نه هک د دې را پاره چې خو لري دی ویډلې د مان د عملونو د خلق نه په ګنا سره د سلور قوانين رښوچي عمل پی نه بسمي ایسکل نه سمي ګنو با سلور قوانين بیانې او بیا ترغيب ورکی ال الجہاد ترغيبات جهاد ته بیانې جهاد څه دی جهادو ک او اخراج د جهاد تاسو یې غيله پاره چاول آغا کار چاہاکی مال او بدن لگی چاگیتو ای حجو نحاید جہاج سر مشابه دے جہاج کی مال او بدن لگی ڈاکہ سیپا او حج کی مال او بدن دوار لگی نزکر ذکر دا حج آئے کچھ مال او بدن دوار لگی تب جہاد تیارے گی انچہ مال دولت و سرے او حج نکی او جہاج مال جمع کئی دا دریم ایساں دا دی طریقی سر بوزی او بلا هر اتلس قوانین بیانی دا پار دا کور دا اسلاح اطلس قوانین دی کور کراوالا یا یو تفصیل سره وزاحت سر باقا انشاءاللہ خپل زبان درازی چې کور ستار دی اطلس قوانین د لان درازی یو قانون پا کتراوالا یو قانون او اغی یو قانون سدی اناغه از کار کې چې تاسو په کور کې کنټرول چې تاسو په کور کې کنټرول دا ټول له قوانين مبه اخو به دره دي چې دا یو ستانه را نګي کوي دا یو قانون ست کنټرول کوي دا نګي اته په هرې یو کور کې جنته ری ستغه ټول قوانين اغنه شي او قرآن هغه پکې اول را وسته که جهاد کوي کور علي سره یعنی پاغي باندې قابو سات. وي کور نسميږي ولو باندې نسميږي شاملې پېدا کېږي او چې کم اسباب الله پېدا کړې دي نه رب کې کول غالي كن نه غدا اتل لس قوانين او چې دا اتل لس قوانين دازته شهدا بیان شي کا با نو ترغيبات جهاد ته شروع شي چې پاد کورن جهاد شروع ک او کامیاب شي بار به جهاد کول شي اچنا تا کوي هي نو دښمن ته لومبار هم او تر څو चले په لختنه شي چلواله بیان او اول په کور مضبوطي قران چې کلکشه مضبوط شه او د اولی په وړاندې کول چې د جهاده نکتهغه لږ دې کې خپل کنټرول ناموسته استا کنټرول او منلېشن په مملکې وستامه نه لیش نک په مملکې استامه نه لشن استعمال کوونکو کی طاقت به منلېش نبی الله صلواۃ والسلام سفر مېلو و میاش مزل بان دشمن ده منگنه یریگی ملکونه یرولوخه ملکونه دا ترغیبات جهاد تا چه تیاشا جهاد تا اوزا بیا او بیا چه کلا دایس په شی تا دو سو و دری پانزوس بانده نو دو سو چوون آیت نا سالورم ایسا پاگل چه بیا بابونا امسحل نو پاگه که اول ترغیب الالانفاق ترغیب ستا ورکی الإنفاق في سبيل الله تعالى مال ولا غوي مال رو باسي مال د خدای پنو باندې ورکې او بیا دا د ریه ده پارا اخلاص مثالونه بیانای دو مثالونه دریا او دو مثالونه د اخلاص د اخلاص مال الله ته مقبول دي او مال د ریا اخرت د اغ الله ته منزورنه مقبوله اغ الله ته نقبلي او بیا د مال خبس نه مننه کی مال خبس د الله په نیم باندې مورکاو او دا به تر او بیا معاملات په اخر په دمدائن اغو بد ائت کی ذکر کوي سمور طریقې د معاملاتو اغه مونږ د خیټه معاملې به څنګه چلایي سټيقي سره وستا جنوي سټابه داخله کو سره لهاروي سټابه داخله کو سره معامللوي نسالور طریقې منطه د معاملاتو د فارخي چستا عبادت د الله د حکم تابعوي نستا معاملاتم د الله د حکم تابعوي د انسان خدادو کینو یا عبادت ته بل معامللا ده که عبادت تی سیوخ ماملر سینا دن کاروان دی او که ماملر سیدا عبادت تی خراب دن بیا سینا